Zorreta, pausos pausos Eri serri eta auzos pausos ¡Hasta la victoria! Eburgdian guzieri, hemen gira berrizare gora egia jokoaren dako Lapurdin oaikoan uh, eta gaukoan asteko azkena izaren dugu parez parezpare Lapurdiko bi, bi elkarte ganen dugu edo, edo irukote, obekia gaiteko Alde batetik gure eskuinetan ditugu uh, laresorokoak, hotelore elkartekoak, beraz, uh, gunon, zier, dener? Ba beraz, zer dira zuen izenak? Josef? Ana. Jozef. Ahman. Josef, Ana, Ahman. Zeiten si duzue... Uh, ...bizian? Liseoan <laughs> e txeparen. Liseoan e Ana? Ni euskalfaken, bayonan. Arroz, Ahman? Si Aspaldi? Ba, dauz, <laughs> <laughs> Eta guai, beraz? Tzaktan ez zira, lanian? Oficioaz, bai, lanian hain izbai. Lanian. Eta parean, e, izanen ditugu beraz e, Basusagikoak, Basusagiko ikastolakoak, biez bat, ez dakit burasoak erran behar den, denak burasoak izten, bai? Izer dira izenak, urbildu mikroetatik, pixka bat. Amaia, buraso? Amaia, amaia, ordan, amaia la eranen dugu, eh? bi amaia Ni ere amaia, u. Amaia, u. Eta burrino. Eta burrino, eta ze, ze lan bide duzu bestela? La nabalima duzu, eh? Baiet. Bai, erakaskuntzen ari naiz? ha hau Ni merkalaria merka naiz? Ados? eta ni as sozialean. as asegurarantza so sozialean bai honan. Bo espero dut zuen pareko egiaz goguetak edo ikerketak egin dituzola lehen jokoa hori izanen baita egiaz galderak ohi berean hasten dugu. pau! Bizzen eta dazo. Egepkatzen dut beraz otion janik aiipatu diort baina egikatzen duen dizuet zer den joko funtsa eta beraz bost galdera askogira lagesoro zuekin, bost galdera beraz basuzagiko egiaz eta kausitzen baduzue beraz bipunu zuenko galdera bakoz, eta ez balduzuek gasitzen basuzagi baduzu aukera zuek puntua bat hartzeko erantzuna zagutzen baduzue. Hor duan, nola deitzen da Basusagiko pilota elkartea? Biez bat egin eztake? Bies bat, susantzira, bat. E bat. Basinakien? Ginezake, bat, gatu. Hiduek gauza beragiten ba, duzu, ba, ba, ba, ba. Ba. Shor, eh? Bai, bai, bai. Ez da telefonaren jokera, ta fizik, eh? Oh, Bies bat. Bi puntu uh, susantziste lagetxoro, beraz? Uh, Basinakiten, Basusagik? Bai. Bai. <gibrit> <skrisa> de, de, de nariz, Miniske, bas, gira dena <risa> deitzin dali de ezbat, de de Bas Usherin. Ah, eh, Ondoko ondo ondo ondo erantzuna batu. Vala, e, e, Ondoko eh, erantzunaaren e, dako, edakizu. Bas e Usheri, bimila taama bostean, aintziakten makila empresak, lagisaroko empresak, urte mugabat, oshpatu e, zuen, zombat garena. Ez, ez hori? Mendea, eun urte. Mendea, eun ez ta hori? parean Parean. Beraz, lagesoro. Galdera, lagesoro. Bi milatama bostean, enpresak urte mugak ospatuzuen, somaldea genazan. Ah! Berreun edo hidu egun. Egun estresakoa? Berreun egun estresakoa? Berreun egun egun egun Berreun Berreun urte eta bai. Biba zurek, Berre un urte unurte uh, ma uh, zera makila enpresak uh, egin ditu, duela. Bost urte, beraz, hilupundu galdera untan, lagesoro rendako. Bi galdera, estengira zurekin masusari baikoan. Zenbat, auzoegi erri, unkitzen ditu lagesorok, eta beraz, beraz, berrak telefonak, itzartzea. <gülüyor> <gülüyor> Ezugu salatuko norden, baina, liseua aspalditik du. <gülüyor> Barkatu lagesorotik. lagesorotik. <gülüyor> Beraz, tomat hauzo erri umkizten ditu, lagetxorok zenbaki bat haskidut. Zenbaki da? Gabon. Zombat, galdera da zombat errik. Eta? Ja. Yeah. Bas bai. Sugeren, bai. Shei. Soin dira? <laughs> ez tu, ez tu kondatzen, bai bipundu ya danik, egina. Bipundu baino soin ziran? Ordona, alchu. Bai. Diacho. bai. Kanbo, bai. Espletat, bai. Soulaide, bai. Es, es. Ustalditze? Bai. Ustalditze, bai. Eta bai. eta itsasu. Ez dure ide, itxasun. No, bena, ze zenbaki batzen e, galditenuna eta zenbaki atxu handu e, Bi puntu zuendako dako, beraz ege ez, hoaikoan, e, lages horroren dako, galdera bai, nola deitzen da batxusagiko golfa? Oh, Galdu, <laughs> <laughs> <laughs> <Englandu>, golfa. <laughs> <laughs> e, ez autoa, Jokoa. Ideia ikaz. Ez zengaino. Makila, oh! <risa> <Berdine>. <risa> berd Maquila Berdin? Berdin. Makila, Berdin, bai. Susen zira, makila, bi pundu, lages hor Eta jo kontan, bita bi, horotara iten du, bost bakatu, bost eta bi lages hor horren dako. Iru egen galdera, lages hor horren dako da. Eh? Noiz instalatu zen biez bat ikastola. Ba, bakizik. Gokino. Naturaz. Mira, eh, ez eke. Ez da zaino zu. Are, garen do boz la torta. Gixore bada naskioenan. Egen baita, zen urtetan? Eh, 2015an. Zeu. Duda te kima. Bistek? Bua, Ara, nik segitzen dut aita. Nik segitzen dut aita. Nik segitzen dut aita. Dimiratama Santza! Tzirena insteuk, eh? Bazenakiten, biztan dena. Basusagi, zuendako galdera egresa ere. Agian, me gustut baietz. Nola deitzen da Basusagiko kiroltze laia? Ba, lagesoroko kiretzea laia, bakkatu. Intalaz. Intalaz. Intalaz. Susen. Intalatz. Galdera egesak, jinen <coughs> dira batzu zuzailago, beraz. Zertan gira hor, bi, lau, zazpi eh, zera lagesororen dako eta lau bat zuzagiren dako. galdera. Udan, lagesoran, zubi batean egiten dute besta. ze zubi, edo nola da ditzen da, edo nola da da. Arriskutsu bia. Eh. Hey. Zeh. Ah, PC. Subia. Subia deni sena. Subia deni sena. Zeh. Eba ruso el man a rapos tout eh? Ba. Ni que 20 anni e jaitengue Pond du Diablo frantxexe, zorg duan ez dakit. Agrizzko gal Galdera euskaraz zer da erantzuna. Agrizzko zuge. Agrizzko zuge. Mon hartuko dituzutu <laughs> behar bai <alere. laughs> egin. Agrizzko zuge, hori da, Lagresoro? Bait. <laughs> <laughs> Bait, nara da. Agrizzko <laughs> zuge, bi pundu gehiago. Lagresoro, augmentuaz zailago da. Ea, latxagi bat berritu dute eta estrenatu ere. Basusakin 2000 emerezian, nola deitzen da latxagi hori? Gizbat. Ezare eski, ezare eski. La txaguia. La txaguia. Nun bajatu? Nun den natsagi hori launtzen da bitu. Bas anundan Ah. Alors, <laughs> je pense qu'on. Genre, j'ai j'ai GPS coordonnées, coordonnées <laughs> que j'ai toutes. <ditut. inaudible> oh, yes, eh? hmm. non... eh. eh, bon. Il s'est vraiment. Obviamente ta raboshtu politada, hein. Estas suscita una politada. Euh bon, patrimoine nola a vegan urtida de gerente emazo ema ema uxdains uxdains ez ez dau ez ja ba pariana baduzuen agabustua ah, basosagi ba lechano ja <hansu> <laughs> la txakia baina giroshi da deitzen da la txakia uri deitzen da xuruta orizinak existea eh? <gülüyor> Mideske. Mideske. Mideske. E, ze, zero puntu beraz galdera untan, ez lagesororen dako eta ez basusagiren dako. Eta azken galdera, ea, lagesoro nola deitzenda gaurko hauztapesa basusagin? Pol bodri. Pol bodri. Eta bai, susentzira. Bi puntu gehiago zuen lagesoro eta basusagin, lagesoroko aurrak... Bi kastoletarra jo aiten dira, ez baitut eik kastolarik laga esoron. Nora jo aiten dira? Bokale... Uztaritzera eta Kambora. Eta, nu dutori, Uztaritz uh, eta Kambo, eta bai, suzentziste, bipundu zuen dako, horotara itendu, espanai soker. Beraz, iru gehienak gehienak geienak. Ge, geienak. Mm -hmm. Erdi te Kambo eta Uztaritzera. Iru, Bosz, Zazpi, Bederazzi, beraz, lagesoroaren dako, bi, lau, xei, bi, lau, xei, Zazpi, um, bašuagaren dako. Beatzizazpi beraz lehen jokoaren eta uh, besegidan, bigarren jokora pasten gira. Ame txetan, uler ditu zu beraz bakotxa berealdi eta hasiko girea norekin askogira askogira ba basugasirekin ukalen duzue e sozi kantuen xungai bat besterrengi beletik eta ezagutzen duzularik beraz izena gaiten duzu pasatzen gira ondokora eta ez balduzu ezagutzen paso bat duzue. Eta horretarazen dugu, bilaaren pasuan, puntu bat gutxiago dela, eta kantua asmatu bat kotxe, bipundu dira. Oda, badira, behitugu publikoan e, zitu eta guztu ere, badira, baso sarriko e, animatzaileak publikoan. Baina, zuek ez zitu zuten zuren kantua, zenta ez duzuek askorik. Amaia zure? Amaia. A, bai, amaia da. <laughs> baso egin da, dena biez bat, eta dena amaia. <laughs> Arregoazen, beraz, e, behintzuten dugu, e, egon adiba, shakikoak entzuten dugu lehen kantua, eta, e, bakatu, ogoitu badutuzula bi minuta, eh? beraz, al, albezain fite, ez egon ez badutuzula ez ezagutzen kantua, ez egon e, minuta batez, itxu iten, arregoazen. Baiko, niko, itxa. Dai. Batuek bezala Bormatik izoten naz Uhuhu Izu ikusten baza Amen nire ondun Daik ez balkutik Momen txobates Mi behin Mi behin Paso Paso Andietualde. Das in ja dich gieda. Está bien da betieskelton. Schon? Aupa, neskaputiak. Yuhu! A berdi ta potxo. Are, bizla potxo. Aita hartzen ut hartzen ut. Estu burushi moita tontu. Eh, sese, sese. Agite. Hoi txart! Eta geldi! Bukatu, denbora, bi minuta! Iraganak eta beraz, atxe manditu zue bi eta utxe genditu zue bi eta bat paso, iten du lauken bi. Bipundu kantu, kantuetan uh, Basushari, ez da inintze bipundu, eh? Ea, egiten duten uh, parekoek atxe manditu zue, Zaila? Uh, Bai. Nik zehuri ba. Hora, inen duguna, Kistof menturaz eh, entzunen ditugu eh, eh, lehen hautsi egindutena, lehen pasua egindutena, de uskiz zen. Bai, e, e, kenuditia kenut eta ainuk... Eta beste biak, ez? Gelitzen ziren biak ere, kenuditu zu? Kenuditu. Boan, gero menturaz entzuten alko ditugu. Lagasorola, joa heiten gira. Ea, e, beti berdin, eh? bi minuta, marak izue. Hore, guazen lehenkantoarekin. Ka zuzen zilanu ezbaitena. Minuta, minuto. <laughs> minuto. Ah. Ondo pasu das, eh? Kasu pasu, daso. Tabiata. Bai. Tabiata le tudia. Eh, estiak Paris. Hisena ke Es, es, es. ¿Se ne do cantua, eh? Mhm. Hoy esuda. Ciudadana. Oye, no tabaco muchos, ¿sabes? Git Garciela. Márquez? ¡Vay, vay, vay! Mikel Márquez. Muy Denitzol echt schon die. Pasó, pare pasó. Pasó. Bueno, da ko por ver o gochoa. Oribai. Atsuia, ja nadie. Aquí le quizá. Vai, va chinagisa. Azkena. Hobita max segunda. Se ha subado de mora. El único eco. Badugo hinoa hastiak egiteko... Uh, Lehen erak, Istof? Hori ah. sauna da. Hamak segunda. Hamak segundak ditzen? Gau egutio. Gau ah. egitu. Bo... Isto ah, egiten nire Ez? Uh. Txakun, Zain. Txakun ah. da. Eta utsekin duzu ere... Uh, idusio inuag duzu, Istof? Ah, kuñau idusio inuag duzu. Al, Hala ere, badituzue beraz, iru zen uh, zertarako kantuarekin, atsemanak bat bi iru lau bost, sei, amabi pundu, eta bat utsegina, amabiken bat, ameka. Eta mementoan beraz, uh, ogoi lagesoro, behatzi, basusagi. Hare basusagi, <coughs> lotu. <coughs> Ea, hau aikoan uh, agapatzeko manera baduzuen. Ondoko jokoa dugu... Zert dugu onduko jokoa? Buku, uh, kirol desafioa. Beraz, astengira gira, ostio nasi gira basuakerekin, hasten gira hoaikuan lagasororekin. Beraz, nuk eginen du zuen dako? Aita. Arman? Egin ezakeko hoti, baina kol batu Ah, zep batzunuk. pena. Pena? bai? Zenta, zenta nahi nik egi guzi. <risa> <Kusok>? <risa> baina, nuk egin du, Bera Joseph, uh, ia Marsila Arata Guildoaz uh, dira, antziatu ospitik uh, edo edo basteretik, gaurki tobe Eta ogitaratzen dut minuta bat. Uh, minuta bat da duzu? Ema, Marsila. Onkimatz. Komunikatu berraiz. Bertson ongi egin, eh? eta beste kontatzen ditugu eta agian zure lagunen eta bergo da beste uh, edei. Uh, Laguntza izanen duzu, Adé. minuta batez, zonbat egiten ea. Eta, emantzite, plantan, Bagira, Joseph ja. iru, Adé. bi, bat, jo! Jaka, jaka, jaka! Bi. Allez allez allez allez ça respire Allez tu sais rien les petits Allez allez naïgosa raga s'dorata chaque chaque chaque chaque parti le petit la Ez diraia. Ale, eragileak. Ale, eragileak. Ale, eragileak. Ez dio. Satvim. Satvim. Baiki. Osteño, hori zegoia, ama batsegunda, begi 93 kontatu ditut. Astatu. Beruitza mailuna den, pospondu. Mikronitzatuolat. Barkatu, mikoa goratuanoantz eta Berroita mahiroa mahnaka iten du, ah, Bospundu. Senponpaka. Se, bo, bos, <laughs> boska na? kochiru nahizu nuen zu, hori da? Eo, ah, ah, Bospundu, aito zun dut ez dela eniz pagatua, eh? Zuta... Senta... Horikantzen <laughs> <laughs> den duen... <laughs> berroita de, mahiroa, berroita mahiroa, zei, zaki, zakitzen batzen. Hortagozik. Yeah, behar dut, hau, uh, ez nahiz trompatu behar lekuz, da basushari Bospundu. La chesuros, la chesuros. Bai, van besir. Hola. Soy Claus Esperanza, néderran, bajo Claus Esperanza, Bruce Vainogallo Italia. Esto te estoy. Are no gegenen duzuendako? Bai, ni te. Bai, Bruno. Are, grand Saint Bruno. Minuta Battista no sosu kere? Ka su chaqueta que ensalitu. Wow. Aisha. Brino, txik, eta gudu gudodokoduk. Txek, txek, txek, txek, txek, txek, txek. Baxira, Brino? Hidu, bap, gyo. Arre, Brino! Ah, lau! Txek, sasku, torsi. Lati, ama, buntumata, ama bide, ama ida, ama lau, ama bose, ama chè. Allez Allez bipumdumitabas oitabis Vuitapala palitabas Estes mitesos pic Irati oitama Allez hidu Tamika Amari Amari Amalau Oitama segunda Soy polita polita Oute sorti Le soyek be soyek Soyek Ah Desvitado Santos Allez Le Le roi Tamah, bospundu. Le roi. Le marché du Nord, non, surtout chez nous. Le roi Tamah est en Asinuel. du berdin, merdin, bospundu. Et les goriz mena que sont à. Et Ez dakik mementoan uh, badutuzte kanboko sandela irurogoita amaj, amaj egin ditu. Eta ez ziren txipiak uh, hauek bezala, eh? Baina bon, gazte da talorioz. <laughs> Gora jokoan zizte entzuleak eta gira Gure jokatzeko prest gure eskuinetan Dugu ditugu beraz lagresoro argrak edo lagresorotarrak Lagresoro -la -la. argrak Hotelore elkartekoak Ala ez bakiagik Denak hotelorekoak zizte hor? Hmm, Baina Errizka Erenka garen dugu, <girat> <girat> dugu Eta parean, basuzagikoak eh, Bi ez bat ikastolakoak Iru burasoi eh, Emaitza ammento enten Ogoita bost beraz dugu mementuntan lagesoro horendako eta beraz aixia intzinean zenta amalau baizik ez dute basuzagiko eke. Ondoko jokoa deitzen da badakit edo ez dakit, sei galdera sorta dira, hiru bako dako galdera guziek baituzte hiru agapostu badakit ez dakit jokoa. Txinako arrezian bukatu zen ilun Egaite noen, beraz, iru agapostu posible, lehen ukaldian kausitzen madu zue iru pundu, ez badu zue kausitzen errefera pareko taldeak, kausitzen madu bi pundu, ez bali badu errefera beharitza estapeneko taldeak, puntu bat, hutsalaz, iru garren nukaldian behar duzue asmatu dena ongi badoa. Asten gira, lagesororekin, beraz, horberdin, ez da ez da denborarik, baina ez da darez bost minutu, minutu pasabeak, zuen artean komunikatzen aldu zue, jakiteko erantzuna. Bagira... Zein da Eusska Herriko granitozko Mendialde nagusia. A Haiako egia B Ttxindoki edo D bakatu go Ez da hori erantzun txusena, parean. Ez taintzuna erantzuna hola. Ah, errepikatu, Josef, zer taintzuna erantzuna. Berdina, berdina, berdina. Gorbeia. Gorbeia zen. Gorbeia etzen txusena. Kusuz nola direne, <laughs> manak kien kasu imak nola. Parean. Zerre <laughs> ditzen <laughs> da txindoki. Ez dut errepikatuko, eh? Txindoki eta ayako ahi. Txindoki eta Maite <haz> dut hau. Eta ez? Ez da Ez da hori. Parean. Aia korgia. Ez da hori. Bai, bai, bai. <risa> bai, hori da, Josef. Baina, pundu bat, eh? Pundu bat egin bat hemen dut, lagasororen hemen dut. Ea, ez da, bate gaizki. Zero baino askozu beki. Txosk auto. Baina, iruguran erena. Dos gira. Ea, basuzak izu esku. Nun sortu zen dolores ibaguri euskal buruzagi komunista ezagunena? A. Gaiaktan. B. Bilbon de Eibarren. Zututik hitztan gero. Zutu. Zutu. Eibar. Ja. Ba, 3, zer. Emaztebat, ez da hori. Parean laresoro. Ma. Gaierten. Nun. Gaiaktan. Zendalkoa gaitan duzori? Zendauri da erantzununa. Eta, baina funtsan bai, nahkazen <risa> hau zu. Bipundu, lagesoro. Beraz, iruta gutx. galdera lagesoro hasten da. Soin urtetan sortu zen Euskal Herriko unibertsitatea. Mila batzion eta emeretzi. B, mila eta irurogoi tabi. D, mila batzion talarrogoi. Publikoa isxirik, Unibertsitateak begiekin ere. Gutako. No, esko naskini, dien hori beik, da spitiki, eskolan diren oribei, galden joan direnak hoeka? Yeah. Bai. <laughs> Are, finitako. Serdio zu, serdio zu? iba irutuno bi. Ez da hori erantzun zuzena. Barean Basuzagi. Hallo, ba so seri. Ez da hori eranzun zuzena? Ah. Ba, bat. I medician. Mila vedetta riunta i Ez da hori eranzun susena, mena etzen holako eranzunik ere ez. Bai, herangoke 1800 eta 18 izan baina, bon, ez da Bara da, gaizki gandut, margatut. Parian? Guguntza pentsatuta, mila behatziun, eta latano yekuari, eta bai, azkena, beste puntu bat, beraz, lau eta gud, zela gase horroa entzinean. Basuzagi, zuekin hasten orain. Hala ere, unibertsitatea. Ez da, e. Unibertsitatea laurugoia margadan. Hai. Bara, nire eski, egia, Are goaz zen, basusagi! <coughs> Ea, aumenturaz. <coughs> Neketxago, <coughs> nere ustez. Euskara batua moldatu zutelarik, edo moldatzen ari zirelarik, zoin izan zen, arazto geien soktarazi zuen letra. A, H edo aitxatxia. ¡Ay! ¡Atxe! ¡Hola! ¡Basusagí! <risa> ¡Iru Pundu! <risa> ¡Horrekin eh, ancho agapato duce, Beranta! ¡Ya, yeah, la resoro! ¡Au! ¡Está quitba! ¡Está quitba! ¡Ni que es nacien! hacen Goia Margolariak la tauromaquia bilduman agertu El Torero martincho ¿Nungo hacen El Torero martincho ¡Ah! ¿Se, se gana? ¡Horrecho! <risa> ¡Horrecho! Bait, biste bat neiduzu? Biste kaldera bat ez? Bota, bota, bota. B. Zornotzakoa. D. Tuterakoa. Bait ez? Tutera? Tutera, badu logika, tutera, egia da. Badu logika? Badu logika, baina ez da hori <laughs> ez. Baina nik zoibu ezera eginean, man. Baina, yeah. duko nuen, parean. Zer? <truzik> <truzik> Oiatzun. Tabai, basuzagi, kasu horre, basuzagi, abiatu dira. Abiatu dira basuzagikoak ezin eldu zuai. Eldu da, bost eta... Bost eta lau, hain zinera, joko, jokontan, ba susari. Azken galderat azuekin hasten gira, irupundu geitzen alditu zuen. Eta ho, bizik egertxatak galderau. Hala Hau, hala, hala. da behaten. Horduan. Hau, ez dakit, baina, errikiroletan kalatuak ziste? Errikiroletan? Erri <laughs> <laughs> <laughs> e, dut. Zportbazko ditan. <laughs> Baila ez? Yes? Ez? Nik ez? Bon. Bota. Are Soin agi aso zailek arautuzituen mila behatzeun tagoia gen urtean, agien formak eta pixuak? No. Ma... <risa> <risa> no. <risa> <risa> e zai, ez ari nozuri, ana? Kompasioa <risa> jen. <risa> ez ari nozuri. Horduan, aldeuna, da, badirela hiru erantzun. Baila, beharrika? Eta baduzura santza bat. A. Bityor Zabala, arte hondok, B. Xanto Siliarte, errek errekarte txok, Edo D. Jose Manuel Ibar, urtainek. Urtainek. Urtainek, zeinako urtain? Polita delako, zein hey. amaitu dut oh, oh. Ba, po, urtain. Egia? Urtain uh, beste kilolari batzen? Bueno, es dauri erantsuna. Se pena. Se la bestia. No, bon, Zabala? Zabala ¿no? Eh, estaba la. Savala, Savala arte. Savala, oh. eh? sí, ah, Zabalo Savala, Savala os Zabala? ¿eh? Savala. Sí, bai. Bittur Savala arte ondore. Ah, bai. arte ondore. Chucha sisté. Ba, ba. bi puntu zuendako, eh, familia ndiau. <laughs> familia Savala. El duda veras, bi lau bost, xe inaressoró eta bost basusagi. Zi nezen ugune basusagi o hontan. Segi lagaz oro, bos basuzagi, eldu da hogei tameka eta emeretzi. Ez da galdua, ez da galdua, badira oino puntuak jokoan. Azmakizunak, honatxiste? Ikusi, <Yes>. magusi, <sharp> <sharp> ikusten, ikusten, ikusten! Rao! Azmakizunak basuzagi zuekin hastenaiz... Zinez asmakizunak egitsa dira. Beraz, horretara zen dut, uh, ara, arautegia nola da, eh? asmakizunetan. Beraz, erantzuna maite emal segidan, edo uh, kontsultaturik segidan, iru pundu zuen dako. Demora maite emal eta marxegunda edo da, eta berriz, galite emal ez zer den asmakizuna bi pundu zuen dako. Eta ez, baduz, eta ez baduzuek hausitzen, zuek ba, aukera duzue puntu bat agapatzeko. Bagira? Bagira? Egizu begitz ere begiragunak entzun untsa. Estu naiz lasaiia baruan dauzkat bosta naia ertz batean ahunia eta bestean txikia. Edu zure, edu er, zure er, replikatzea? Bai. Estu naiz lasaia barnean dauzkat bostanaia ehzbatean handia eta bestean txikia. Bai. Ezkoa? Ezkoa. Alderzak. Es. Parian? Ora ik. La replikatzonen suoa? La resto? Ba, bai, Estu naiz lasaia, Barnean dauzkat bostanaia, Ertzbatean ahondia, Eta bestean txipia. <risa> <risa> Ez duzue. Agapostua da Zapeta. Barnean dauzkat bostanaia, jogeik menturaz egiten atzuen diferentzia. Beraz, 0 baso 0 zero <risa> Hino aukera duzu, puntu bat hartzeko. <coughs> Lagesoro zuendako dako, bost semea laba ditut eta anaia biskia elgarren dugu eta laguzko jauntzia. Eta, e uh, berriz emaiten dut, beraz, uh, Bipundurendako gaikoan, main. Bost semea labaditut, eta Anaia Biskia, elgarren dugu eta laguzko jantzia. Edo jantzia. Bostko jantzia egin, ziz. Eskularia? ez Bost, Bost? No, hüey, bost, Anaia, tugu segeri, <truzio> penikaz. <gülüyor> beraz. Are, zer beraz, areo gai, agapostu bat, ez duzue deusen? Besoa, besoa. Ezta besoa. Barihan, zer diozue? Eskularoak. Bai, eskularoak, <gülüyor> biba zuek! Bost anaia ditut, eta bost seme araba ditut bakatu, eta anaia bitxia, beraz, beste eskularoa. Bizkia Bish, Bizkia biskia, biskia, Bizkia Biskia iratzea baita egualdean bitxia gait motu biskia bai, rendako baina. Elgarren antzadugu eta laguzkoi jantzia Pundu bat beraz uh, jokuntan, zer da? Bat la, bat, uh, bat susagi eta zero lagasoro hori da, eh? Hara, Ebe, Ogoi Tameka eta Ogoi Emeki emeki, baina bada uste bide egiteko Ea, menturaz uh, Irintzinan, punduain niz biltzen aldira. Egitema duzue, ogoita bi minutako irintzin bat. <risa> <risa> nere nere ustez behin lohtzen alduzue Eta eusketak eskainiak. <risa> <risa> Ea, yeah, norekin Astengira, zaude paperak non ditut hemen Irintzia, Astengira, lagesor horrekin, nokinen du? <risa> Esos <gül> <risa> son nahi en ere? tú eres? Gutiene segiteko nota nota artistikoa? Biren gainean dan horta nota artistikoa. Ani kezkinu tekniko bezinut. Has se sinut jon. Serios que existe? Uzan un sue ucho yo contan? Bai, ese me Aita es sin duda usatera. Ya te hago, sí. No, ahí. Ah, Saludos a eh, de vamos con Plato. Te paso Es de YouTube. Hana. Yeah, oh, gwandol, no. eh, idu bi, bat, yo. ¡Ay, ay, ay, segundo punto 1. Eta, emanen dut, beste puntu bat artistikoaren dako. da, bi pundu lag esoro. Ea, basuzagi, nokinen du. Amaiala, amaialu. Hatsokatzen hartu lehen. Zer <tun> baitz. <tun> Ea, entrenatu zira? Autoan behin. Autoan behin. Ebe, autoan behin da, leku oberenatze batzeko. Zaitu neokentutan. Arre bota, zaude, zaude, idu bi bat yo. ¡Ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay ay Eldu da, irupundu eta, bai, irupundu hori da. Eldu da, ogoita amairu e, lagetxoro eta ogoita iru basusaki. Nola gira demoraz, Giztoz? Demoraz, e, besai minutu gelitzen dira. Ufite imerdu, are, goazen. Hor duan, e, kantua hasten gira zuekin. orduan galdeginen dizuet, hemen badut, e, ongi badut, liburuska bat, kantuak, zenbatuak dira. Zenbaki bat, 0 eta behatziren artean. Sorti sorti parean? Barian Eria bisango Sei Sei eta mederatziana Anas susida susida susida unibertsitatea joaita nastolida Eve are gosten Beste bat Zer bat Ez za seiauri beste bat orain Das duck Bost, beraz, Basusagri ukaren duzue larogoitase izen bakia eta antzidute gaitea ukanen duzue kantu bat baduzue haizu uh, alatzea kantu zez baduzue zagutzen hartzea haintzinekoa do baina bat bakarrik behar badapiezoiz eta behar badagoia izanen da mm. ados eta zuek berdin hasten gira Basusagri larogoitasei garren kantua izenburua burua maitzen dut bakarrik <tusurra> oh. Ain <laughs> cineko? <laughs> <laughs> saude, saude la malla. Sekula belardiko Kantaria. Ruper Ordolika. Ain cineko edo gibrekoa? Sare. Ain cineko, ain cineko. 45. Sala Mancara. Sala sancha. Do alarik. Horidag epika Eta ah. lego bat Bai, kantua hori da, ez dakit norrena den egikoia da baskaren. Xi zan egiten kantatu. hori? da repika. A dos, beguzue astapenetik. Nahi baduzue emaitzen dizuet lehen legoa, baina lehen lego hori ez akonda. Meraz zero tanda, bai? Nahi duzu daz, baitakit, eh? Edo edo arman ezuzu keman. Alena. Bai. Ki ki ki ki kai taqueta man. Tete, bete taki chile. Ba no, no da. No da of cantarí. Sale, oglan. No, no kegando zerbaito. A pa pa pa pa dut elarik manatu. Ahí se nintzen. Escondua zira? <risa> <risa> ez zira izkondua, oztako da, bekoda. ez da bate hori. Jailen induten nomgatu, bai eta ere salamankara, estudiante bialdu eta bak, eta bak, eta bak. Zeropundu, eh, zera, basuzagi, kantuan zeropundu. Ea, santzagiago e, baduzuen lagesoro, irurugoita magosgeagen kantua, deitzen da, izen buruz. Ha? ha? Eztakit ekarri duzuen jokerak balioko zaitzuen. Negua joan data. Oh, ah, na, na. Aintzineko, giebeleko edo hori? Negoa nah, nah. joan data, se amaisena. Bai, se Hop, oh, basterak ishi lan, basterako uh, laguntzaileak. Hori, <laughs> <laughs> bon, aintzineko edo giebeleko edo? Giebeleko edo <inaudible> hori? <inaudible> se amais, argman. Eheh, <inaudible> eheh, So. Galdia. Bera zer, haintzinekoa gibie dondokoa? Beste zeite. Beste zeite, bai, ados. Ba Ez eh, dutza auktatu. Haintzinekoa, ilurugaita ba ba malau. Nafarroa, ah. Aragoa, Xabierlete. Ara eta. Ba. Su ba Zubidola. Nafarroa, Aragoa, hain zearen pausa leku. Ba. Tau, tau, tau, tau. Tau, tau. Tau, tau. Tau, tau. Musika, haidea unauk? Bait, bait, bait. Haidea hori da. Bait, bait, bait. Bait, bait. Bait, Sokeretan zomestela, leu bain ongi da, baina. Espeitut maiz kanatzen. Bait, bate? Bait. Bait sindako, eh? <inaudible> <inaudible> Zonbat eskaz dugu, Christoph, bukat zeharr dugu hor. Bertsua gleditzin zailgu Minutu bat. Minutu bat, hare, minutu batean ean, ebesuekin hasiko gira lagesoro. Bertsua bat, uh, emaiten duzue? Hare bota. Ah, no, yes. ha prestatu behetzen hori? Edo ez, ah, no, nahi bat duzue bat bat ean bota, bat bat ean bota, bat, bat ean botatzen duzue? Zortzi ah, kotik ean. Ah, Nikol patiari, hau. Ez duzue bate? Ez. Ah, no. Hau da, errepikatzen nola den. Bertsua bat, bat egiten duzue, bipundu. Bercho bat ez duzu egiten 0.2, entziatzen duzu e pundu bat. Baina entziatzen gira. Baina. Baina entziatzen gira. Baina entziatzen gira. Entziatzen gira. Berduzu entziatu. Baina entziatu. Baina entziatu. 0.2, Berchoan 0.2, eh? Gire, Zabalak gu. Hola. Obe, obe. Ez dugu demora egzoran ah, entziatzen. Kopla emasua? Ah, maan duzu manen, duzu manen berktsua bat, txerozki? Berktsua, ez ziate maan ez? Ez ziarean! Ez ziarean, aintzinitik prestatzen eba diotazki so, so... lan? <laughs> Zortziko so, tiki anaz? Zortziko huh? tza mariko handian? Ber, ah, onartzen dut ere, ba? habanera. Uztze honetan <gülüyor> kontatzen tikiak. Bombe, zero? Ez, yes, ez zutu. Zero lagetxoro? Eta parean, mazuzagi? Hori, yes. vibazuek, mazuzagi! Irubozetan gainera, zure yeah, yeah. prestatu nosue, yeah, yeah. ikizikolanak egin ditugu. <laughs> <laughs> bihasuek, bihasuek. Ea <laughs> e <a> bota. <laughs> Euskal hatietan jokoa olatzen begirtasuna, oraingorai ji, gumen ni saitea sines da posgarri. Gaurach eshorodugu, gure kon t'cha'ari. Gaurach eshorodugu, gure kon t'cha'ari. Yauna re'nafamili, au baibech t'sholari. Aldizkiro Shafelay <laughs> da basita, Yohanengira shahri, Deneko yukatuko, Haupabashushahri, <laughs> Viva sueg vashushahri, Vistamena. Bistanena, 2 bi pundu, emaiten eh, ezkizu edela... Ah, marpundio! Naiz eta, 2 behar txoz ziren. Bost pundu, haize? <laughs> Minimua! Eta beraz, orta muru da gure orko saioa. Emaitzan beraz, be lagetxorok, ogoita malau. Eta basutsakik ogoita bost, bereziki uh, kantuetan, eginda diferentzia. Okay. Zainta, kantuan itz uh, ez dituzo da txeman eta bai uh, lagetxoro eta da, da, lagrexorok ez duzien ez irintzilik, ez behizorik. –Barkatu? –Igintzi… –Bai, bai, barkatu, barkatu. –Galria, antzi zuenia da. –Barkatu, eno estes ena bolako ahimestu embarkatu? –Barkatu. –Minesker, bier, veraz… Uh, –Minesker. –Bazuzariko biez bat ikastura, Minesker gienik. –Minesker, uh, lagrexoroko telore, unait unait no urbilik, urbildurik. El duele de Nasteri en el